Márkó története Két és fél évvel korábban Irakban elrabolták a híres firenzei régészt, Márkó Borettit, a torinoi La Stampa híre. Olasz diplomáciai források is megerősítették az amerikai Fox TV csatorna tegnap tegnapesti hírét, mely szerint három héttel ezelőtt az iszlám állam által megszállt iraki területeken, az egykori Asszír főváros ninive közelében Elrabolták a Firenzei Régészeti Múzeum a Múzeo Archeologico munkatársát, Marco Borettit. Boretti nevét akkor ismerte meg a világ, amikor 2015-ben Etiópiában megtalálta a korábban elveszettnek vélt Fridláda fedelét. Az olasz-magyar származású kincsvadász azóta egy New Yorki magánmúzeum a Bici megbízásából iraki és szíriai háborús területeken próbált értékesnek vélt műtárgyakat megmenteni. A Bíci Múzeum vezetője, Stephen Wardropper, két héttel ezelőtt jelezte először a Washingtoni Külügyminisztériumnak, hogy elvesztették a kapcsolatot Marco Borettivel. A firenzei régészről szakmai körökben már régóta úgy vélték, hogy túl kockázatos vállalkozásokba kezd, és emögött azt gyanították, hogy megpróbálja felülmúlni etiópiai felfedezését. Az amerikai magánalapítvány által finanszírozott, veszélyes iraki expedícióin mindig fegyveres testőrök vették körül. Sokszor látták páncélozott terepjáró autóban közlekedni. Ismert volt arról is, hogy mindig rengeteg készpénzt tartott magánál. Az amerikai dollárkötegeket vízálló, műanyagbőröndökben őrizte, hogy azonnal fel tudja vásárolni a háborús fosztogatásoknak kitett Irakban azokat a műkincseket, melyeket elég értékesnek vélt ahhoz, hogy a nyugati világ valamiképp megóvja az iszlám állam tudatos és szisztematikus rombolásától. A Fridláda felél megtalálása valóban különleges teljesítménynek számít Markó Boretti szakmai pályafutásában, mert előtte a régészek többsége a Jeruzsálemi Templomhegyen, a Szentély alatt kereste a Fridládát. Márko Boretti viszont elhagyatott etióp, egyiptomi és palesztin sírokban talált csontminták genetikai elemzése alapján, a nagyon újszerűnek számító archeogenetika egyik élharcosaként, arra a következtetésre jutott, hogy a Fridládát Salamon, a zsidó királya, elajándékozta. Sába királynőjének eredeti nevén az etióp Makedának adta, miután szerelembe esett vele. Mindez még azt megelőzően történt, hogy második Nabukodonozor, Babiloni király hadai bevették volna Jeruzsálemet, Krisztus előtt 587-ben. A Babiloniak később feldúlták, aztán pedig le is rombolták a Fridládát őrző templomot. Csak hogy a Fridláda addigra már nem volt ott, legalábbis Márkó Boretti koncepciója szerint. Salamon eredetileg egy másolatot akart ajándékba adni, de végül, veszélyben érezve a Fridládát, az eredetit kültel sába királynőjének, pontosabban közös fiúknak, meneliknek. A firenzei régész végül az etiópiai axumban a zion templom alatt találta meg a fridláda fedelét, az arany kerub angyalokkal díszített, felbecsülhetetlen értékű tárgyat. Mint arról azóta többször is nyilatkozott, magát a fridládát szerinte nagy eséllyel a mai szudán területén kell keresni. De további részleteket. Erről sosem árult el. Az amerikai külügyminisztérium magukat megnevezni nem kívánó forrásai tegnap este jelezték, hogy Markó Boretti elrablása nem egyedi esett, és az iraki hadszintéren bekövetkezett közelmúltbeli fordulatnak a következménye. Ezzel összefüggésben érdemes megemlíteni, hogy a New York Times pár héttel ezelőtt arról írt, hogy az iszlám állam nemrégiben megváltoztatta eddigi koncepcióját. Az elmúlt években, amíg az elfoglalt területeken bőven hozzáfért olajbevételekhez szisztematikusan rombolta az ókor archeológiai emlékeit, főleg a nyugati kultúra bölcsőjének számító mezopotámiában, vagyis a mai Irak és Szíria területén. Nem régiben viszont stratégiát váltott. A területek elvesztése és az olajbevételek megcsappanása miatt most már nem tönkre teszi az egykori sumér, babiloni, perzsa, asszír, akkár, görög és persze római emlékeket, hanem rabló ásatásokat követően eladja azokat. Az iszlám állam a New York Times szerint a közelmúltban bekapcsolódott a nemzetközi illegális műkincskereskedelembe. Szír és iraki területeken erőltetett tempóban végez ásatásokat, méghozzá olyan régészek segítségével, akik ismerik a terepet és megfelelő tudással rendelkeznek. Az elmúlt hetekben már négy olyan nyugati régész elrablásáról és eltűnéséről érkezett hír, akik a térségben tartózkodtak. Az amerikai külügyminisztérium munkatársainak gyanúja szerint nem klasszikus emberrablásokról van szó, hiszen a régészek eltűnése után nem érkezik róluk semmilyen hír, nem kérnek értük válságdíjat. Feltételezések szerint arra kényszerítik őket, hogy segítsenek az iszlám államnak megtalálni és feltárni az értékes, alapvetően nyugaton, tehát Európában és az Egyesült Államokban eladható régészeti emlékeket. A jelenség kapcsán egyre többen véres kincsekről beszélnek, Összefüggésbe hozva a helyzetet a 2000-es évek libériai polgárháborús viszonyaival, amikor hasonló módon véres gyémántok árasztották el a nyugati világot. A firenzei polgármester Daria Nardella a neves régész elrablásáról értesülve bejelentette, hogy a reneszánszkor hagyományainak megfelelően Toszkán a fővárosában sárga sejem takaróra nyomtatják Marco Boretti nevét. A város híres szülöttjére emlékeztető kétméteres, feltűnő anyagot az évszázados szokások szerint a Palazzo Vecchio homlokzatára függesztik majd ki Michelangelo Dávid szobra fölé. És mindaddig lengetni fogja a szél, amíg Marco Boretti ki nem szabadul.